Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Avui recordem un disc publicat per la pala frugillenca Sílvia Pérez Cruz. El disc que ens portàvem en Domus el 2016. Tomus és la banda sonora que la Sílvia Pérez Cruz em va compondre per Cerca de tu casa, una pel·lícula molt crua, el drama de les persones que es queden sense llar, que els fan fora de casa seva, i que comptava amb la pròpia Sílvia com a protagonista. Amb la Sílvia Pérez Cruz sempre hi ha alguna cosa més, perquè la Pala Frigilenca ha demostrat sempre ser una artesana musical que no es conforma amb allò que és previsible. Per això, Adomos va voler moldejar les emocions d'aquesta crua realitat a la seva imatge i a la seva semblança, polint d'una manera amb molta cura cada detall d'aquest enregistrament. El resultat d'aquestes cançons del 2016, a través de l'àlbum d'Omus és un disc ple de sensacions diferents, en el qual l'etiqueta de banda sonora no fa més que posar-nos en una situació. Un treball que captura la sensibilitat d'un artista que ens porta una textura, unes emocions, i ho fa com ningú altre ho pot fer, que s'adapta a aquests reptes des de la humilitat que suposa tornar musicalment allò que els seus companys li aporten a la pel·lícula. Fins demà! És el cas amb aquestes cançons que es converteixen en manifestacions dotades d'una humanitat que surt de les entranyes, temes que ens porten al compàs en de paraules recitades i tatarejades per als seus companys en de repartiment, com és el cas de Todo hombre, de Si sí se puede, creada a partir de consignes i càntics reals que s'escolten al carrer, o, per exemple, la cançó anomenada Verde, en la qual conta en la participació de la seva mare i la seva filla. Reina de la murería. No estés triste como el tigre Pon sonrisa de planeta Que serán tus mañanitas Guapa, princesa y coqueta Corona de margaritas Verde Verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza, verde del cocodrilo de Monteverde, ciudad esmeralda, verde que te quiero ver. Verde, verde. desesperanza, La música d’un artista, sens dubte, interessantíssima, meravellosa i que ens arriba des de Palafrugell al corren del Baix Empordà amb un disc que avui volíem recordar, aquest del 2016 Domus, la banda sonora que té una polivalència vital s'hi troben diversos estils, molts de recursos i tots una sèrie de petits detalls que el fan magnífic un disc que funciona amb el seu conjunt i també on també hi ha lloc per l'esperança i fins i tot per la improvisació i trobem talls que brillen amb llum pròpia, com un destacadíssim de frente que comença d'una manera suau, tendra i ens porta un pensament. I després s'il·lumina molt a poc a poc. O també uns temes com Ai, Ai, Ai o Quota de Luna que ens porten uns ritmes sudamericans i fins i tot una mica de lambada, Man, una... Comentari part, mereixeria Cerca de tu casa que és una altra de les peces que trobem amb aquest disc i amb la qual tancarem el recordatori d'aquest àlbum de 2016 aquest eh, Domus un tema que va compondre els 12 anys un tema simple, el piano i la veu de la Sílvia que marxen en una consonància curta i intensa que és molt dedicada a tots els que pateixen de sensibilitat extrema Sílvia Pérez Cruz, avui protagonista de la nostra càpsula musical.